Як на цьому віддаленні кожний момент життя стане тобі самоцінним, неповторним, прекрасним. Все любе, все благословенне, що живе, навіть твої страждання, твій сором, ганьба, поневіряння. І після цієї краплі на душі доктора стало затишно. Тепло і лукаво, як у дитинстві, коли ввечері прибіжиш з надвору, залізеш у темну кімнату і сидиш там та дивишся звідти на всіх. І почуваєш гарячу-гарячу любов до них. І обнімаєш, милуєш їх звідти, а вони того й не знають. І того вечора, ще з більшою незалежністю, Заклавши руки в мокрі кишені, брьохкав доктор Верходуб по калюжах свого вихлюпнутого на вулицю життя. А на дворі весна розприскалась молодесенькими жовтявими листочками, пухкими буруньками, голчастою травичкою на понівечених бульварчиках. А весні було байдуже. Що кущі були потоптані, поламані. Цвітіть, розпускайтесь, зеленійте, як і є. Сонце, як з помпи, прискало проміннями на винних і невинних. На буруньків, на червоноармійців, на буржую, на цуценя біля крамнички з закислими очима. А, правда... Буржуїв на вулицях зовсім не було. Все ходили пролетарі в поганеньких пальтах, у кашкетиках, у хустках, ні одного ж тобі дамського капелюха, ні одного чистенького комірчика на все місто. Он ішов по тім боці заводчик Бромберг, мільйонер, шикун, дві вілли Фінляндії й Криму. Та й той бідолаха. Спролетаризувався у покривлених черевиках, на голові рябенький картузик, на плечах куций піджачок, не мільйонера вбогенький собі єврейчик крамар, але й Бромберг, і цуценя з закислими очима, одні на світі, неповторні, цікаві, потрібні, необхідні, милі. Хай живуть благословенні. По бруку з гуркотом і залізним ляскотом розхрёплених бричок кудись гнали червонармійці. Вони не сиділи, а лежали на сидіннях, поставивши одну ногу на маленьку лавочку. Боже мій! Вони хотіли їхати так, як їм було зручніше. Їздили ж отак офіцери колись. Їздили ж так усі, хто мав право і владу їздити так. Усяка влада їздить, розлягшись і поставивши ногу на сидіння. А вони, хіба не влада? В руках у них були рушниці, на поясах револьвери, бомби, гранати, а на колінах, часом дівчата, врожевих на стовбурчених, як із картону, сукнях. Одне слово, озброєні всім, що може дати життя переможцеві. Гавізники у плейсових жупанцях безрукавках, високо піднявши лікті, в'йокали, чмокали, кричали на перехожих і з шиком зупинялись перед крамничками. Бідні крамнички. Більшість їх стояла з повибиваними й позабиваними вікнами, з простріленими, продірявленими стінами, зі слідами погромів. Але вони привітно-жалібно репіли назустріч гостям, розхитаними дверима, і впускали їх до себе. Чим багаті, тим і раді. По тротуарах під присканням весняного сонця, що гріло всіх без різниці партії, націй, анексії, контрибуцій, швенділа пролетарська публіка. Збиралась то тут, то там, у купки, й діловито, заклопотано розмовляла: чи будуть уночі масові розстріли, чи поженуть буржуїв рить окопи, чи далеко німці й українці.